про які читала та не раз чула від старих людей і Ярослава. Час налягав на неї, охоплював її душу, охоплював усе довкола. То вона тікала від ординців у гиблі болота, то відкочувалась від татарського броду, і над нею хиже свистів аркан, то її гнали людолови в неволю, як гнали по жерниці скручений прокислим ремінням яцир. А жерниця ноги коли чорну кровцю проливає, чорний ворон залітає, тую кровцю попиває. Це ж усе було, це ж усе було. Та й досі, здається, не перетопилася крига дикої злоби, ще й досі на серцях і державах наростає дике м'ясо. О, нарешті твій голос почула, підійшла до неї тітка Марина. «Тільки нещо ти про чорного ворона, цув йому». А я оцелувала часинку, хочу твою хатину своїм квітом змалювати. Гойднула вузликом, у якому лежали порошки дружпану. Малюйте, тіточко. І де у вас той цвіт береться? З голови, Оксана. В містку і добра думка цвіте, і гідомир стуснує. Це вже хто, які міст має. Може, я тобі на стіні соняшники намалюю? Та ні, вони живі по всьому городу, виглядають мене. А до мене в копайгородок магазаник верхи приїжджав. Марина щось згадала, засміялася. Ось я не вибрався, а ти змастив вовчим лоєм. Це ж для чого? Щоб собаки розбігались по закутках. Приїхав навіть подарунком. Я сухих грибів привіз. Усе розпитував про тебе і все хвалив тебе. Просив, щоб я йому розмалювала хату. Потім уже в себе сам відділяв жовтки від білків на фарби і знову розпитував про тебе. Хай його лиха година розпитує. Та вона обминає його, розкошує в лісництві чоловік, як пампу хваліє. У нього ж так, державі краплю, собі кварту. А ти ж, як восковієш з дітьми, цей хату присішками підпираєш. Коли треба й плечем підіпру, а не злидащі, відповіла на те, чого не доказала тітка Марина. Стояла тиха ласкава година, коли вже вієстий випін поскладав сіно в копиці, і думав собі про те, що з неділі треба складати в полукіпки жито. Думав про це й Оксана, ідучи з меншеньким додому. Він руками перебирав стебла пшениці, у яку вже війшла золотінь, вибонів, що Володимир з них випити йому бриля, і мав собі від цього дитячу тіху. Отак вони прийшли додому під святе сяйло соняшників і рутбекії, яку так любив Ярослав. З татарського броду озивалися кулички і дитячі голоси – вона разів друге гукнула Володимира, і він хутенько прибіг до неї повис на воротях чорний, мов галчиня. Як це в нього й очі не потемніли. «Чого вам, мамо? Чи не пора вечеряти? Я ще трохи побуду з хлопцями на човні». «Не набрехався за цілий день. Ще ні. Тільки знебарись». «Я скоро, мамо!» — скрипнув вилітьми, та й дівцем до броду, до посвисту кулаків, до сміху свого товариства, що воювало за черетами і водою а у хвіртку, подзвонюючи ключами, вже шелепає Семен-магазанник, не сне святешний залежений одяг, святешне лице і шельмуваті очі. «Добрий день, вродливий це, добрий день!» підкошує своєю возлатою тінню її ноги. Оксана здригнулась, відійшла від чузвої тіні під захист соняшників, вони сонцями лягли на її плечі, освітили присмучену вдовину вроду. «Здравствуйте, дядьку!» «Який я тобі, дядько!» Магазаник заморгав віями й вусами, а на журнуватому обличчі викоргалось невдоволення. «Коли чоловік старший за жінку на якийсь там десяток з хвостиком, то це ще ніякий не дядько. А я оце твого старшенького бачив на човні!» Оксана поклала руку на соняшника, що хилився від ваги своїх діток. «На тому самому, на якому вбив Ярослава!» Тепер здригнувся рісник, та одразу святешне обличчя вмочив у співчуття. Не треба, Оксано, не треба. Мертвим спокію, живим життя, яке вже воно не є. Ох, і гарні в тебе, соняшники, такі решітчасті, прицінюються то до соняшників, то до війчарівниці, що пригашують і пригасити не можуть синій смуток років. Це Ярославові соняшники. Йому саджаю. На очниці магазинника натекла півмряка. І знову знадаремне, йому в раю свяки садять різне зілля, хоча й не вірив чоловік у рай.